התוכנית הבאה, מעדן וניל, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, מיד. ‫ואם המתיקות המשפחת הזאת, ‫שאי אפשר לעמוד בפניה, ‫אפשר, אבל למה לכם? ‫פיסקאיה, התזמורת של ג'יימס לאסט ‫ואקורדיוניסט עלום שם, ‫שננסה לברר את שמו בהזדמנות, ‫אנחנו פותחים תוכנית חדשה של מעדן וינין. ‫והאקורדיון... של ג'יימס uh, לאסט, של התזמורת של ג'יימס לאסט, היא פתיחה uh, ולא במקרה, כי היום אנחנו מארחים כאן את מיכל גולדשטיין. אהלן. שלום מיכל. שלום. שסחבה איתה כל הדרך אקורדיון לפה. ו... לפני שנציג את מיכל, אנחנו נאמר שלום למשה ירונסקי שהצטרף אלינו עכשיו. שלום, שלום. שלום לך, ארון. שלום לאמיר. המפיקה שלנו. יש לנו כאן גם את רובי. עברייה אחרי פעם גם נוסף. שיושב, כן. אבל הוא עושה את זה בגלל הבגל. כן, טוב, אנחנו סיימנו עם ג'יימס לסט. הספיק לנו בסקאיה, כן. אני רוצה לספר על מיכל גולדשטיין. אחר כך אספר על עצמה, אבל קודם כל אני רוצה לספר על מיכל גולדשטיין. אז לפני כמה שבועות, אמירה ואני היינו בפטפון, שזו המלצה של רובי דווקא. כן, מקום מאוד מעניין. ובפטפון יש את להקת הבית, שהיא על הלהקה שנקראת After Midnight, של דני שושן, אלי חדד ומשה דוידזון, ויש אורחים שבאים out of the blue. והנה, out of the blue, בחורה עם אקורדיון עולה לבמה. עכשיו, כשאנחנו אומרים במה, זה, זה בגודל של שולחן אה, אוכל, כן? זה לא במה, שולחן קטן. ותתארו לעצמכם את הסצנה הבאה. מיכל עולה עם האקורדיון, והיא מתחילה לשיר, ופתאום אתם שומעים רעש. מה זה הרעש הזה? זה הלסתות של כל האנשים שם נופלים <laughs> לרצפה. <laughs> אני מביך אותך. לא, אני שמח, למה מביך? והיא שניים או שלושה שירים. משהו כזה. אחד, אחד בטוח, בתור... אחד באנגלית, אחד בעברית. ומה שמדהים, אחר כך שאלנו אותה, מאיפה השירים האלה? והיא אומרת, זה שלי, <laughs> אני כתבתי אותם. שזה הוסיף <laughs> ל... <laughs> ל... תליהה שהייתה לנו שם באותו, באותו ערב, אז אמירה ואני אמרנו, טוב, מיכל, את מגיעה לתוכנית <מדיון> עם הארגיון, כדי שגם נשמע ממך, וגם נשמע כמה דברים שאת ביקשת שנשמיע. אה, יותר נכון, ביקשת שמות של, של מוזיקאים, של זמרים, של להקות. אז אם לא אכפת לך, אני אה, הרשיתי לעצמי לבחור. מצוין. ואחד מאלה שביקשת היה יהודה פוליקר. אז אני אקח את השיר שעד היום שאני שומע אותו, אני יכול להתחיל לבכות, אבל אני אנסה שלא. אולי נזכה ביחד. ביחד. אולי כן, כי המיקרופון okay. יהיה סגור. <laughs> וזה מתוך עפר ואבק. כן. <laughs> וזה מתוך עפר ואבק, וזה חלון לים התיכון, mm -hmm. פוליקר. ואחר כך נחזור למיכל.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 And I didn't write any time Now you're so broken I'm sorry, I'm sorry You're not here After that I arrived I saw you in the middle of Jerusalem That's the opposite part of love They didn't their whole friend But they were so cute They would come together The three Like, they may have these first level personal. פוליקר ממשיך ברקע, ואנחנו נדבר קצת עם מיכל, סיפרת לנו שאת עוסקת בתרפיה? כן, אני מטפלת, אני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אני כזה מטפלת בכל מיני שיטות, וחוץ מהמוזיקה. את משלבת את המוזיקה במקצוע? <אם>, אני כן עובדת בשיטה כזאת שהיא מאוד uh, custom made, זאת אומרת, אני עובדת עם כל מיני כלים, ומי שמגיע... אנחנו הולכים עם שמתאים לו, לא. אז קורה. אם יש מטופל שהקול שלו זה כלי והוא דבר פתוח, אנחנו גם יכולים לשיר ביחד בתוך המרחב הזה של הטיפול. ואני מכירה כן יותר את הערבוב, זאת אומרת, נחשפתי ואני עובדת בתוך מרחב אה, טקסי יותר של מעגלים, של ריפוי שמשתמש בכול ובשירים ובשירי רפואה עתיקים. באיזשהו מובן, שם התחלתי לשיר באופן פומבי. אז... מה, מה זה עתיקים? זה נשמע אין... שמאני כזה. שמאני בדיוק. כן, כן, מרחבים טקסיים שעושים שימוש במסורות קדומות מתרבויות שמאניות, או מפרו, או מכזה שבטים של הלקולטה, של כזה אינדיאני, מה שנקרא. טופי טמטם ככה. טמטם אימן, אבל יש מין תוף כזה מאור שמלווים איתו. כן, כן. משה הביע עכשיו את משאלתו לתופף. חלומו חלומו מי שכבר... Okay. בדיוק אני מחפשת okay. מחופף okay. להרכב. מיד אני... יאללה <laughs> <על> בוא. <laughs> uh, איך הגעת לאקורדיון בתור כלי, uh, כלי עיקרי שלך? כל כך במקרה, כל כך במקרה. הייתי בבית של חבר, זו oh. הייתה איזושהי מסיבה שהוא... הכרנו דרך זה שלמדתי אצלו סקסופון. ניגנתי בסקסופון כשהייתי ילדה ופגשתי אותו מנגן, גם אחר כך נשמע שיר שלי, אז תשמעו אותו מנגן שם בסקסופון. קוראים לו גלעד רוט, הוא סקסופוניסט מדהים. והוא היה מורה שלי ונהיינו חברים דרך זה, ואז באתי אליו למסיבה איזה יום, והיה אקורדיון מונח בפינת החדר, ואני הרמתי אותו ועשיתי צליל, ופשוט נדהמתי ממה שיצא ממנו, והסתובבתי עליו, והוא ראה את הפרצוף שלי והוא אמר לי, קחי אותו. <laughs> ומאז אני מנגנת על אקורדיון. אותו אקורדיון? לא, לא. החלפת מאז? כן, הוא היה חורק וענק, והחלפתי, זה כבר רביעי מאז, האקורדיון של אבא שלי, אני חושב שהוא קנה אותו מאיזשהו עולה מרוסיה בשנות ה-60 המוקדמות, משהו כזה. גם כן יצור ענצום, ענק כזה. ובכבד נורא. עד היום כבד לי להרים אותו, ואבא שלי היה איש קטן. כשהוא היה מחזיק את האקורדיון, זה היה מכסה אותו. לא רואים אותו. כן, אבל הוא ניגן יפה. אנחנו רוצים לשמוע אותך עכשיו, שרה ומנגנת באקורדיון. אז uh, מה נשמע? Um, נשמע שיר שאני כתבתי, זה השיר שניגנתי בפטפון. אז בפעם הראשונה בפטפון שראית אותי. Um, קוראים לו Take my hand. זהו. אז הנה, Take my hand, מיכל גולדשטיין, live! Yes. הכנות אחרונות. <laughs> והנה האקורדיון נכנס לפעולה. So I keep my arms open, but I close my heart Can't handle the depression, I don't wanna fall apart Take my hand, mama, take my hand So I keep my arms open, but I close my heart Can't handle the depression, I don't wanna fall apart the other world reveals to me I can't find words to explain what I see So I keep my eyes open but from where I stand I can see a single person that will understand take my hand. Mama, take my hand. I want to change. I want to grow. Forget all the things I thought I know So I look deep and sigh Take my hand I keep my arms open But I close my heart Can't handle the depression I don't want to fall apart Take my hand Mama, take my hand אין מילים, בצד אין בצד מילים. <laughs> וכשאני שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, בפטפון, אני הייתי בטוח שאת עושה שיר של, אני יודע, בסיסמית, בילי הולידי, דיי, זה כל כך שחור, זה כל כך, זה כל כך בלוזי, גוספלי כמעט. איך? מאיפה זה בא לך? שאלה יפה, לא יודעת. אממ, הרבה מוזיקה שהקשבתי לה, אני חושבת. ואתה יודע, זה נשים שהן נשמות גדולות ותרבות מוזיקלית שהן מנשמה גדולה כזה, אז מלדעת להתחבר למרחבים של כאב ושל שמחה ושל עומק רגשי, זה משם אני חושבת. כשאמרנו שמעני מקודם, זה... המילה שעלתה לי בראש זה כישוף. יש כאן משהו מאוד uh, מכשף בשילוב הזה של... דווקא האקורדיון והמילים האלה, וה אה, איך בא לך השיר הזה? איך آه, הוא בא לך? וואו, זה סיפור. אה, סבתא שלי גססה, <laughs> והלכתי לבקר אותה בבית חולים, והרגשתי את התחושה הקשוחה הזאת, שלפעמים הכאב הוא כל כך עצום. שאתה לא יכול uh, להרגיש את הלב שלך, וזה כל מה שאתה רוצה, להרגיש קרבה ונחמה ואת הלב, אבל הניתוק uh, משתלט, <laughs> וממש ההתחלה שלו קרתה במכונית, בדרך מהבית <laughs> חולים הביתה. השורה הראשונה שם שבא לך לראש הייתה Take my hand, כי זה נשמע כאילו מפה הכל צומח. אני חושבת שכן, שההוק הראשון של הדבר הזה היה Take my hand. אבל גם עם ההתחלה של השיר, הה התחושה החזקה שעמדה שם, ואני חושבת שגם, אם אני זוכרת נכון, השורה שכזה פתחה את השיר, או שכבר הייתה לי אותה מההתחלה, הייתה התחושה הזאת ש- I keep my heart, my arms open, but I close my heart. החוויה הזאת של אתה בא לחבק, אבל משהו לא, לא מצליח להיפתח, כי אתה לא יכול, אתה תתפרק אם תיפתח, אתה שומר על איזה, אני שומרת על איזה... מרחב סגור מוגן כזה, זה... אז זה ישב השאלה. והלכת לקצב הזה של הסול-בלוז מראש, או שזה בעצם... או שזה זרם בך. נראה לי זה... מה יותר מנחם מבלוז ב"ליד המוות". כאילו, <laughs> זה, זה פשוט היה... זה המוזיקה שנשלפה לי מהתיקייה מה מה, הפנימית בשביל סיטואציה כזאת. <laughs> <laughs> את הבאת לנו... תקליט שוץ, סינגל, סינגל ב-12 וינץ', כן? סינגל, על תקליט. כן. שאנחנו עוד מעט נהמר אם זה 45 או 33, אנחנו הולכים על 33, אבל... זה נקרא ילדה של קיץ, אז בואי תספרי לנו איך ומה ומה, זאת אומרת, אנחנו שמחים מאוד שיש לנו פה ויניל, כן? אבל מה פתאום ויניל? מה פתאום ויניל זה ממש איזה ג'וק שנכנס לי לראש בהוצאה של התקליט הזה. אני אספר לפני, שאני עובדת על אלבום, וזה... בינתיים שחררתי מתוכו שני סינגלים, וזה הסינגל השני שיצא מתוך האלבום הזה. שחררת אותם בדיגיטל. כן, בדיגיטל. וזה היחיד שיוצא. וזה הדפסתי רוצה... חמישה עותקים סמליים על אלבום. בעצם, הפרויקט הזה שאני עושה, אני עובדת עם אפיק אחר על כל שיר, וכזה הולכת. עם איפה שההפקה לוקחת אותי. בכל שיר בשפה אחרת, או עברית, אנגלית? יש עברית ואנגלית, אין שפות אחרות. חשבתי שאתה שואל על השפה המוזיקלית, אז אני בכל זאת אענה על זה, למרות שלא שאלת. זה אמור להיות השאלה הבאה, כמובן. בסדר. אז שכן, אז השפה המוזיקלית של זה, היא משתנה משיר לשיר. ואת השיר המסוים הזה, הדפסנו... הפקנו אותו כזה מין הפקה מאוד שכונתית. אני גרה בשכונת שפירא, היא שכונה של המון יוצרים. איך שהתחלתי והחלטתי להקליט... לא רחוק מאד אליהו שלנו. לא של רחוק מאד okay. אליהו שלכם. איך שהחלטתי להקליט אלבום, התחילה הקורונה, צריך היה לעבוד קרוב לבית. <laughs> <laughs> והכי קל ופשוט. והשתמשנו בחבר'ה מסביבנו כדי להפיק ביחד, באולפן מקומי ועם חברים שנמצאים מסביב, שהם מוזיקאים אחד אחד. אז זה מיכל ו... וחברים. מיכל וחברים. כן. ואז גם את השיר עצמו, זה טקסט שכתב חבר שלי, שבזמנו שבז... גם הוצאנו ספרים כזה בהוצאה mm. עצמאית עם השירים שלו. את אשת אשכולות. אני, כן. כן. <laughs> כן, <laughs> אני עושה הרבה, אני משתעממת בקלות. ו... אז ההדפסה של האלבום הזה נעשתה בשכונה, ורצינו לחגוג אותו באיזשהו אופן. עכשיו, בקפה השכונתי יש ערב קבוע של uh, ראשון תקליט, שמשמיעים תקליט כל יום ראשון. אז בגדול הדפסתי את התקליט כדי שאפשר יהיה להשמיע אותו בראשון תקליט בקפה השכונתי. <laughs> <laughs> זה... וכדי שאני יכולה <laughs> לצאת... חד... חד... <laughs> תקליט. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן. מעניין מאוד. <laughs> אז בואו נשמע את הסיבה, כן? כן. וזה נקרא ילדה של קיץ, הימרנו על שלושים ושלוש. הטקסט של אריה קישון, רק אני רוצה להגיד, והלכנו שלי. אתה בא? אז ההימור שלי נכשל, אבל תיקנו. נגמר, עכשיו, קודם כל זה היה נהדר, והסקסופון שם, כמו שהבטחת, עושה את זה. אמיר, את יכולה להעביר את זה לפטפון השני, כי עכשיו הוא כבר עניינים טכניים, אתם יודעים פה עכשיו, מעבירים מפטפון לפטפון. אז אחרי ששמענו שיר שלך, שמענו אותך לייב, שמענו הקלטה, אז עכשיו אנחנו הולכים לחלק נוסף של התוכנית, שזהו, שוב, דברים שאת ביקשת, אומנים, מוזיקאים שאת ביקשת, ועכשיו זה גם שיר שאת בחרת, <laughs> אריאל <laughs> זילבר, שנשים? נשים. פשוט נקשיב, מה? נשים, <laughs> אחר כך, אם נרצה, נדבר על זה. הנה החריקות באות. <laughs> אם יהיה לכם חורק מדי... זו המהות של uh, מעדן ויניל, הדברים חורקים, אבל הם יפים. כן, זה היה אריאל זילבר, לבקשתה של מיכל גולדשטיין, שעוד מעט, ממש עוד מעט אתם תשמעו ביצוע נוסף שלה, הפעם שיר בעברית, אותו שיר שהשמעת לנו בפטפון או משהו אחר. אני כבר לא זוכרת אם זה אותו שיר, אבל... גם אני לא. אני גם כשאני אשמע, יכול להיות שאני לא אזכור. כן, יכול להיות שלא. אז בואי נאמר. כן, אבל בואי נאמר. בואי נאמר. אז עכשיו אני אנגן לכם עוד שיר? בוודאי. יאללה. וכן. Uh, הנה, מיכל מרימה את האקורדיון, ותאמינו לי, להרים אקורדיון זה לא דבר פשוט. ממש לא, תודה שאתה יודע. למה לא הלכת על גיטרה? זה כל כך קומפקטי. אני כל הזמן אומרת, אבל כשהייתי ילדה ניסו ללמד אותי גיטרה, ולא הסכמתי לגזור ציפורניים. מאז. אני חושב שכל הנגנים מקנאים בנגן אפיקולו. ממש. נכון, נכון, זה הכי קל. מיכל גולדשטיין, לייב באולפן אז אני אנגן שיר בעברית הפעם, קוראים לו לרצות להיות יותר. במים עקרים, שהשמש על הראש, בכסות שמיים בהירים, בלי שום סכמה שתדרוש ממני, הוכחת עצמית להיות טובה להסתדר, תן לי רק סיבה אחת לרצות להיות יותר. במבנים של העולם להיות ברורה ומתממשת נתפסת כמו כולם אבל עכשיו יורד החושך ונעים לי לוותר תן לי רק סיבה אחת לרצות להיות יותר, לרצות להיות יותר. מתוך שנה בערות, מתוך בדידות ומקרבה אני יוצאת ומתגלה, צורה פשוטה של אהבה הזמן יפרס לרוחב, אין לי חשק למהר yeah. תן לי רק סיבה אחת, לרצות להיות יותר מול עצמי מתוך רצון או מייאוש ידיעה קטנה נולדת ופורצת כמו יטוש שאור רוצה לזרוח לא צריך להיזהר תן לי רק סיבה אחת לרצות להיות יותר אולי אפשר לשכוח, להתחיל מההתחלה, להשתמש טיפה בכוח, לצאת ממחילה, להתבונן בחלקים, שסיימו להסתתר, תן לי רק סיבה אחת, לרצות להיות יותר. את יודעת, אם אפשר היה לעשות שילוב של... נדבל פרל מוטר ואדית פיאף. זה זה, לא? וואו, הלוואי, כן, נשמע... לא אכפת לי שהם יהיו אמהות שלי. אין? כל הכבוד, לא אמא שלי שהיא נפלאה, אבל קיבלת, כי עוד. זה... זה, זה... <laughs> כאן הקול שלך נשמע פרל מוטרי למשעי. הרבה בעברית, אני חושבת שהיא מתחמקת לי לתוך הכל, כן? כן. כן. Uh, אז... זה השיר שהשמעת לנו, או שאת לא זוכרת אם... אני די בטוחה שכן. אני די בטוחה שגם אז ניגנתי אותו. כן, ואיך הוא נולד? מה הסיפור שמאחוריו? אה, מעניין. כתבתי אותו כמו שמסופר בו, על נחל קטן ונחמד ליד עמיקם. שזה מקום שאני בורחת אליו, שנמאס לי מהגריד, ואני לא יכולה לראות יותר את המרחב האנושי והציפיות שלו ממני. ומתוך המפגש הזה עם עצמי ועם הטבע והחופש המרפא שלו, של לפגוש את עצמך איפה שלא מצפים ממך להיות שום דבר, ואתה יכול להיות אתה עוד חפץ בין הדשא והעצים וכל הדברים. זה שיר כזה. אז עכשיו אנחנו נעשה פסק זמן ונחזור <אח> לדברים שאת ביקשת לשמוע, ויש כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים במה לבחור. פרסקי? כן. פרסקי, טוב, יש. אמירה, אה, כן, אנחנו... בזמן האחרון? מה זה בזמן האחרון? אוקיי, איזה שיר של פרסקי? אפשר את פעם בשבוע שהוא מאוד מאוד יפה, או אחד מהמוכרים יותר, נגיד כמה פעמים, או מיליון דולר. מה? מה שתרצה האורחת שלנו. בואי, כמה פעמים. כמה פעמים, יאללה. אמירה מניחה את ה... Uh, תקליט מיד, ותכף נשמע ממיכל למה היא אוהבת את פרסקי. אז למה את אוהבת את פרסקי? Hmm, אני חושבת שהרשות שה שלו להיות דרמטי מאוד מאוד מרגשת אותי. בכלל, כזה מן כל הדברים האלה שמרגישים שהם קורים בשוליים, אבל מדברים את עצמם בקול חזק. <laughs> זה מקום שאני מזדהה איתו ואוהבת להיות איתו בקשר. טוב, אנחנו... Hmm... Uh... נכניס את פרסקי, לא, לא, לא, לא, לא, כי אנחנו שכחנו להחזיר את זה ל-33. אוקיי, אנחנו נשמע עכשיו את פרסקי הגדול. כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך ואז לקחו לך את השנים הכי יפות והנה אתה בן עשרים ואחת ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם נשמע כמה פעמים כמה פעמים כמה פעמים כמה פעמים ספרת עד עשר כמה פעמים ושום דבר לא קרה כמה פעמים באתי איתך אמרת לי חכה רק שנייה ואז חזרת עם איזו בחורה מתנשפת נורא ואותי שאלה איך קוראים לך? יואי יואי יואי יואי יואי יואי יואי יואי כמה פעמים רציתי ללכת כמה פעמים Thank <laughs> you. יפים בחרתי, בחרת המחשפות. דבר לא קרה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה המחשפות. <מחשפות> ושם לך שפץ <חשפת> גלת, מרשרשות וחלונות ביתי וכאן אסור לבייף, אתה גונח, הוא התעייף אחור, קדימה, נופל, פתאום מתחיל למלמל, כישוף כושר, כישוף כושר, כישוף כושר. המכשפות, בשיר המכשפות, לבחירתה של מיכל, שתכף היא כבר עם האקורדיון עליה, ואנחנו מוכנים לשיר נוסף, שהוא? אני נגן שיר שקוראים לו העצמות, שגם יצא בתור סינגל, זה הסינגל הראשון שהוצאתי. זהו, יש לו קליפ גם ביוטיוב. אז חפשו את זה, חפשו את זה. מיכל גולדשטיין. הגבולות שלי נוקשים, הקרקשים בעצמות, ממש עוד רגע ותחוש את ההבדל. הקושי הוא בהבנה, ארוך באמונה, אני רואה יופי בה ואז נובל. איך להישאר רשמית, איך לבוא גשמית, לראות הכל מבלי להתבלבל. הקושי הוא בהבנה, ארוך באמונה, מופי בא ואז נובע. הייתי שמחה לספר סיפור יותר עבר. העצמות דורשות את שלמותן. הנשים משלמות בצורתן ומשתנות ללא הכר. כמו מריה או מרים לפרוץ מתוך נר של דם להיוולד מתוך עצמי ובכוחי או כמו מתוך סיפור אחר בוקע ראש מן ההפקר ומבקש לראות אם כל זה אמיתי הייתי שמחה לספר שלי נוקשים הקרקשים בעצמות ממש עוד רגע ותחוש את ההבדל הקושי הוא בהבנה ארוך באמונה אני רואה יופי בא ואז נובר תודה רבה משהו קצת קברטי לא כן כן לגמרי זה שיר קברטי יש שם דמות ממש כן וזה גם שיר שהוא, אתה מחפש רפרנס, ואתה אומר, האישה הזאת שמעה טום וייטס, האישה הזאת שמעה, אני יודע מה, זמרים אמריקאים שיש להם סיפור לספר, ולא רק להעביר שלוש דקות של שיר פופ סתמי. כן? כן. כן, מהמסורת של הסטורי טיילרס, כן. תראו, איך הזמן טס לו, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק, כמו שאומרים, לסוף התוכנית. אז אני הרשיתי לעצמי גם לבחור שיר. לשמחתי, מיכל אומרת שבחרתי נכון. שיר נהדר. והוא... זה שיר שהוא בעצם נכתב על ג'ניס ג'ופלין, אבל אני חושב שהוא יכול להתאים לכל זמרת שהיא שונה קצת, מה... או הרבה מהסטריאוטיפ המקובל. אז מתאים לנו לשמוע את פרח משוגע. כן. אז הנה, אנחנו מיד, אחרי שאני אתגבר כאן על המיקרופון, לא על מיקרופון, על האוזניות שנופלות לי, הנה, חוה אלברט מגיעה. עם השיר הנפלא הזה. ريخ خ شغ خوف أ و خري ش بgro I want to listen to you And I want to listen to you She was the king of the world And sometimes she was כמו ציפור מקוללה, היא הייתה הקיסרית של המוכים והקמהים, הנבלעים במרחבים של אלוהים. היא הייתה אולי רק פרח משוגע, אבל פרחים משוגעים הופכים משל מואגדה, כי היא חייתה מהר מדי. ta a became szlenna so I Iarak momše mapil ועם השיר היפה יפה הזה שכתבו אה, רחיק שפירא ומוניה מריליו, אנחנו נפרדים מהאורחת שלנו, שאני לא יודע מפרח משוגע, אבל היא בהחלט אה, פרח יוצא דופן אה, גם בסגנון השירה, גם בשירים, בטקסטים שהיא כותבת. תודה רבה, מיכל גולדשטיין. תודה רבה, היה נורא כיף להיות פה, ממש תודה. אנחנו לא רוצים לראות אותך עוד פעם יאללה. כשיצא האלבום שלך. יאללה, מקווה שזה קרוב. יש כבר תאוויר? לא, עוד לא ימצא לא נוטר. אנחנו, <אז> אנחנו מחכים, יש לנו שיהיה, זמן. אני אני <laughs> תודה רבה למשה <laughs> ירונסקי. תודה רבה לך, אהרן מורג, תודה רבה לאמירה. לאמירה שהפיקה והעבירה בשידור חי בפייסבוק, <laughs> לפחות חלק. <laughs> חפשו <laughs> את זה, אצל אמירה. חפשו את התוכנית הזאת, גם במיקסקלאוד וגם אצלי לעיתון קום. ושוב, זאת הייתה חוויה יוצאת דופן, גם בפטאפון <laughs> וגם כאן באולפן. תודה, בשבילי היה כיף מאוד. אנחנו שמחנו לארח אותך. תודה לך. ואתם תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן וליל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל מה שבטוח, <laughs> מה שבטוח זה יהיה טוב. ומכיוון שפרח משוגע נגמר, אנחנו פשוט ניתן לתקליט הזה להמשיך לשיר הבא, ונאמר לכם שלום, ותודה שהייתם איתנו, והכי חשוב, תישארו בריאים. ביי.